Ирина Недава ще разкаже повече в един разговор. Всъщност разговорът ще е с Митко Таралешков, който, как да го представя, казват, че Митко Таралешков е бард, музикант, поет с китара или софт панкар, но всъщност той е и режисьор. Помним го от времето, когато става един от основателите на бидон филм, с един прочут негов документален филм «Влака към Бургас» е песента, а филма се казваше «Бургас на Тарелешков». Митко Таралешков ще включим. Включваме го, разбира се, по пътя Бургас-София. Сега пътува към София, защото вечерта, преди да излезе новият проект на Андрей Запорожец, който се казва Сънсей, ще свири Митко Таралешков. Всичко това ще се случи в клуб Терминал 1. Здравейте, Митко. Чуваме ли се? Здравейте, чуваме се. Ще поздравите ли? Запорожец с вашата песен Слънце, защото всъщност на него, на Андрей му казват сън, а сън сей всъщност значи слънцето казва, образно казано. Ами, се бях замислила. възможно е. Добре, една идея от нас за до вечера. Но кажете с какво настроение тръгвате от Бургас за София? Знам, че не обичате излизането от Бургас. Пътя към Бургас винаги е по-вълнуваш за вас. Ами аз всъщност вече е, е, живея в Плодиста, Бургас малко ми е по-далечен, но в момента съм близо около Бургас и е, всъщност тръгвам е, от Лозарево, където си гледам Лозята, така тръгвам с едно настроение и с малко измоление разяваме, ще видим какво мога да направим вечера. Добре, един от първите ви филми, като бидон филм, както казах, се казваше Бургас на Таралешков. Пловдив, Пловдив сега събира много креативни млади хора, доста става вълнуващ живота там, но София, добута ли се до тази чест? Да очакваме ли София на Таралешков или е твърда нагла подобна мечта? Ами, 10 години живея в е, тоя филм и нещо не ми хареса сценария. То, може би няма да, го, <съква>, да се получи. <съква> много, много лаконично и добре казано. Мечтател и Толкус. Още ли сте такъв? Това пак е ваша песен. Толкус. Ще я е чуем ли до вечера, впрочем? Ами, не. До вечера ще наблигна на малко по-нови песни с, е... Направихме аранжименти с бъни, с аксофониста и с профессиониста. Предпочитав малко по-новички песни да вече да изгледаме. Сменяте но... стила, така ли? Сменяме стила, но мечтите остават. Макар че някои от вече сбъднаха, някои новички ще трябва да, да си се поставя. Много добре. А как гледате на определенията? Тотален антигерой, не поет с китара, а софт панкар, самороден бургаски талант, мистерия, все още ли сте такъв? Мм. <си> Добре, тотален антигерой. Тотален антигерой, позитивен хейтър, по скоро. Добре, пак остава парадокса. Да. Софт панкар. Да, софт панкар, по скоро, вече стела стила по някакъв начин този баксръв го определи като африкански блус с балкански привкус. Доста минахме в ини други ритми. Заехме да слушаме малко повече музика. Добре. Търисовна. Добре. Мистерия. Мистерия. Колкото може да е мистериозно, не знам. По-скоро не. Добре. Последно. Нещо за Сънсей. Андрей Запорожец. А, аз се връщам назад към времето. Украинската група създадена в Харков, акустична група от двама члена, сега е по-различно. Запорожец а, има друг проект. Сънсей, се казва. Той Той ще бъде представен, но от терминал едно, поне като гледам в мрежата, обещават да се изпълняват и песните на Пятница. Вие знаете ли да, нещо повече? За нас, на може би хареса в петница повече заради другия член на времето. Сергей. Който всъщност Бабкин, да, с който всъщност много искам се да се запозная, но от друга страна, пък и двамата, как ги го за първи път, беше, не знам кога, много давно беше в някаква руска телевизия, украинска телевизия, която вече няма. Папа и пасента? Те, значи, станаха много, много известни, аз тогава като ги чух и беше много странно. А помните ли, О, ли коя песен чухте се. за пръв път? Я солдат беше песента и даже тя е в основата на историята на нашата група, защото ние за първи път с баксърбите всъщност излязахме заедно на сцена, като изпълняваме точно тази песен. Сега ще я чуем и така ще поканим и хората на концерта до вечера в клуб Терминал 1. Благодаря на Митко Таралешков. Я солдат на Пятница. Я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки Я сам не видел, но мне так сказали Я солдат, и у меня нет башки Мне отвели ее сапогами Йо-йо-йо, комбат орет Разорванный рот у комбата Потому что граната, белая вата Красная вата не лечит солдата Ирина Найдева разговаря с Митко Таралешков, Георги Коларски Орхлин продан от Зуко Редишори, Радослава Топалова избра музиката Аз съм Савелина Савова, ден! Савова, Хубав ден! Я солдат, мне обидно, когда остаются один патрон, Только я и Леон, Последний вагон, самого нас таких миллион. Во-о-о-о, я солдат. Я знал свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война, теперь ты довольна. Я солдат, <сёплодрожная> недоношенный ребенок войны, я солдат, мама залетимая, я солдат, солдат забытой богом страны, я герой, скажите мне какого романа?